Godmorgen og velkommen til YouInvestor Morgennyheder. Det er fredag den 4. november, og i denne udgave af Morgennyhederne skal du høre om biotekselskabet Genmap, der torsdag aften var ude at opjustere. Så skal det handle om Netcompany, der var torsdagens helt store historie, da aktien bragte op med knap 20 procent. Derefter skal vi høre lidt om, at energipriserne kan stige igen, hvis den kommende vinter bliver kold. Vi også et smut til Israel, hvor den danske topchef Kåre Schulz er på vej væk fra medicinalvirksomheden Teva. Og så slutter vi af med historien om, at Hang Seng-indekset fredag er oppe med 7 procent. Du lytter til YouInvestor Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Genmap opjusterer. Torsdag aften var biotech-selskabet Genmap ude med en opjustering af deres forventninger til 2022. Biotech-selskabet begrunder opjusteringen med en styrkelse af dollaren, men også af en fortsat stærk salgsudvikling for kraftmidlet Dasalex, som partneren Jensen Bio Biotech står for salget af. Genmap venter for hele året nu en omsætning på 13,5-14,5 milliarder kroner mod tidligere 12-13 milliarder kroner. Driftsomkostningerne ventes dog også at stige på grund af dollarstyrkelsen. Selvom opjusteringen i stor udstrækning er drevet af dollaren, så er der samtidig en god underliggende udvikling for GenMaps midler, vurderer analytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank. Han siger, at den stærkere dollar øger omsætningen og omkostningerne, men der er også tegn på en bedre underliggende udvikling, end hvad der er modelleret i markedet i øjeblikket. Det gør altså, at indtjeningen for hele året ser bedre ud end ventet, og det bør også føre til oprevideringer af analytikerestimater. Efter opjusteringen steg GenMaps amerikanske ADR-notering 1 procent. GenMap kommer med regnskab for 3. kvartal på onsdag. Netcompany bragede op torsdag. Den helt store historie på den danske børs torsdag var den Netcompany. Torsdag morgen kom IT-selskabet med regnskab for tredje kvartal, hvor de overgik analytikernes forventninger med et stærkt regnskab. Efterfølgende stak aktien af og lukkede man stigning på knap 20 procent til kurs 326,8 kroner. Derudover fik vi regnskaber fra Ørsted, Sims, Norden og flere banker herunder Spar Nord i løbet af torsdagen. Energiexpert advarer. Det kan stadig blive en dyr vinter. Selvom priserne på gas og el er faldet de seneste uger, så kan vi endnu ikke slappe af. Sådan lyder advarslen fra professor i energiforsyningen ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, i dagens udgave af Berlinske. Han siger, hvis det bliver koldt, vil der være en masse europæere, som skal bruge strøm og gas til at varme deres bolig op. Og det giver en overhængende risiko for, at prisen bliver høj, også i Danmark. Derfor er Europas eneste håb, hvis priserne skal undgå at stige til himmels igen denne vinter, at vinteren ikke bliver for kold. Kåre Schultz på vej væk fra Teva Pharmaceutical. Den danske topleder Kåre Schultz er på vej væk fra medicinalselskabet Teva Pharmaceutical. Han har besluttet, at han ikke ønsker at forlænge sin kontrakt, når den udløber i november 2023. Det siger han ifølge Wall Street Journal, skriver MarketWire. Han fortæller, at han længe har ønsket at lade sig pensionere, når han blev 62, og det gør han til maj. Kåre Schultz blev administrerende direktør for den israelske medicinalkoncern tilbage i 2017. Inden da havde han en stor karriere hos Novo Nordisk og Lundbæk. Han Seng-indekset braver op. Kinesiske aktier skyder fredag morgen mod månen. Aktierne i det kinesiske Han Seng-indeks stiger hele 7%. Det er især kinesiske tech-aktier, der stiger til værs. Markedet spekulerer nemlig ifølge Bloomberg News i, at Kina vil ændre deres restriktive coronapolitik, også kendt som deres covid-zero-politik. COVID Det var alle de nyheder, jeg havde til dig i dag. Du kan selvfølgelig følge med i dagens nyheder på jorinvestor.dk, og så kan du også lytte til Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.